ابو حرر رضی اللہ عنہو نروایت تے قال وائدے کننا کو عودا ناس حول رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم گیر شاپیرد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مونگ تے گیر ناس تو ناللہ دے اللہ علیہ وسلم سرا ناس تو ومعنى ابو بکر و او منگ سرا ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما فینفرن پس کسانو کی په جماعت کی فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من بین یظهرنا تعال حبیب زمون د مز نہ پاسیدو زمون د من نہ پاسیدو لار شتا او مونګه د شان پاتیشو مونږ یوس راز یوس رازی فابت علینا نو تاخیر او کمونتا وقت دیر تیر کو واپس رانا رئی قربان دا صحابه ای د دا مینینا تیسر فکر پیدا شو چدا خود اللہ حبیب دیل با پته لگی الله اللہ حبیب پا مزاج پوی چې چدا خود واپس رات لئی را دیو اور را نگی فعبتو آلینہ نو وقت تیر کو پموندیر وخشین او منسر دائر پیدا شو آ این یو قطوعا اي يقطع دننا چې ستا تکلیف ورته ونشي رسول زمونږ نه پلا ځکه ټول دنیا دشمنانو مدینه منوره کې منافقان او يهود نو مونږ یې سينه زمونږ نه صحابه کرام وي وفاذعنا ومم تدي خبره د وژنه مون پریر شو و فزعنا مون پریشان شو تدي وژنه فقمنا نو ټول را پاسې دل پتلق چې الله حبيب لټای شي کوم ځای فقمنا هدي په لګورې ابو بکر رضی الله عنہ اومر رضی الله عنہ صحابه کرام دي مغیب دان دي عالم الغیب دي پیر شیخ له خود مورید د پور پته لګي هغه د پیران او پیر تام بیا ونفس له مرتدا د ابو بکر رضی الله عنہ پته لګي ناو یې ورته خلق دا کې یغه کوي صحابه کرام پریشان ټوله مدینه کې ګرځي وای فاکونت اولمن فزیع زاول د هاغ چانو چې پریشان شوم رسو کېوځه ګرځې دل صبرځه ګرځې دل فخرت تم اب رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم حزه کې مېونو مند تردیچه او باغ دان سوارو ترور چه محتا ته تو حایت وللن صار تردیچه عالم یو باغ تدان سوارو دان سوارو یو باغ تر عالم عالم یو باغ تدان سوارو لبن النجار چداد بنی نجار قبیلهو دبن النجار قبیله باغ لبن النجار دبری نجار, نجار قبیلهو داغی باو فتوې ګیر چاپیره د باغ د ديوار نهګرځېدم خولاه چتهوه حاله چېدو له هو باون چې و مووم دروازه چې د باغ وردن نه ش خپل محبوب بلهټوم فله مجد دروازه میونمونده ټول باغ نه ګیر چاپیره دیوار دی فده عربي نونااس په وړو کې غونې نه هررو چې پهغیبانې باغ کېدو فده عرببيون نا صافي مې وکړتو یو وروکه غونټې نه هره يدخل في جوف حائط چا غوړد نن شېو پدي دیو في في جوف حائط په مند دي باغ کې ممبيرن دیو کوینا خارجت چاغه د باغ نه بارو بار یو کویو نو ناغې نو لخته باغ لته او د دی باغ به پدي باندې وبکولو او ده خارجتن کی دو اعراب پا اعتبار محدشین ادره و جزی کرکلی یو دا چې دا پا تنوین سر ری بیرن و فی خارجتن نو اصل <سؤال> که دا خارجتن صفت دا بیر ری فی بیرن خارجتن نو دا صفت شراغی دا پار او دوی امداله چې دې دې کې داسې دی بیر خارجي یعنی د بار د طرف نه اوسو باو بازی داد مریدي چې اگر کويه خارجه د رجل نوم ذکر کړي و هو اسم رجل خداوله وجه مشهوره في منبر خارجتين دی او کوي نه چې د بار نو اور אבי وي چې ربي صلى الله عليه داد باغي رواتو د طرف نه تفسير لري ور ربيع الجدول ربیس ته وای اغه وړو کی غونته نه هر او لختي ته وای دا دباړو واتو طرف نه تفسیر ل دوه يغي کی حضور د نقيدين شو وړو کی غونته لختو مایه باغ تبسنګ اور د نقيګم قال فحتفزت وای ما زان را غونکو ناصیدان میراجو فاحتفظت وزان مراغن کو فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوردن شم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې او يفباح فقال ابو هريره فقلت نعم مالي ابو هريره نماوي اود الله حبيب بما کې ما پسي را فقال ابو هريره فقلت يا رسول الله قال ما شانك وسده حالتا اوسده سبب درات لوستاو دا پریشان اولي ناور نا دې قلت ماوي اذا الله حبيب كنت بنا ظهورنا تاسو زموږ په منس کې ناشوي فقمتا ان را فاصله دته حبيبا فافتوا ثالين اور وخت تیر کو فخشين ان تقطعوننا نومون سره yra پیداشو چې نوم نه خپل تاسره تکلیف ملاو نشي ففزعنا نوم دې د دیوجینه پریشان شو فكنت اولو من فزعا نزا والله شانوم چې پریشان شو فاته تو هاذل ح ایت نذ دي باغ تر عالم فحتفست نذ عمرهونکو کما يحتفظ کما يحتفظ الصلبو لكلمبر چې کله په اوراخ کې نوځي ودا ستزان سټي ترا ټول کې ویزو رالم فستو نزان میرا غوند کو لک سنگ چزان را غوند وس علبلم بڑو گذر وها اول الناس ورای او دا ټول حلق مافسر سرار او اندی ټول ګرځي مدینه مروه ال ار صحابه کرام لو یمینا یو سات غفلت نکور ورداومت سبق ورکای چې خپل دینی مشران او ناو دا غی دی یو سره دې غفلت نه کوي صحابه کرام یو سکن غفلت نه کولو چې دا یو لوې امانت ده الله دې طرفه چې لې یو یختچه ت ځای نشي وې دا دي خلق را دي فقال يا ابو يا باهوراء الله حبيب ورته ابو هوراء واثانين عليه وما تخل بيزار مبارك را کو پیزار ول ننخد فقال اذهب لاشا بن عليه هاتني دو تو پونو مبارک سرچیدادی فملقیک کم وراء هذا الخاحثی سوکشد سرمل او شید دی باغ نا پلا یشهد وغ گواہی کای الله الہ الا الله چې د انلار نه بغیر بل شوک دی عبادت مستحق نشتا مستیقنا بها چې یقین کای پدیبان زړه دا زړه پدیبان یقین کای مستقین بها یقین کوې پهې بانې قلبو هو زړه داغ د زړه د خلاص او د یقین سره را کلمه وئ په بشر هوملجننا نو د جنت ځین وله ورکا نو زتم د باغ نه او پړې مباره کې میلاسو کنی وي اوې ورته د نخې طور بانې وور دای ور ته د نخې ورکی طور ورکې چې ګوره دا بشارارت د د نه نه <سؤال> بلکه زان سره د الله دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نخروڑی وی د دا, دا, دا گواه سره یودا سه سر نخروڑا چه دا آغد تصدیق بان نورم دا خلق و یقین راشی او دا پڑی ذکر اولی گلی چه بلشی وی الله اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرنو او باز علماء اولی کلی چې دے دا دیو جنراب ورکی چې اللہ حبیب وی چې زما دنیا تراتلل دا غره د زیری د دی او مت د سانتیاد پار دی دا سامتیا سانتیاد پار دی باځي وي دا پاني ولدي د فار ورکی دای اشاره د ثابت قدمي او استقامت ته دا پاني مبارک اس وختوبه نشړې په او شی مضبوط تدري نو دای اشاره او استقامت او مضبوطوالي ته او دا یو سرغندا علامه ول د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم د پار وید جننت زیر اور کا فکان اول من نو ولهغا چې زور سره ملاوشم حضرت عمر رضی الله عنه فقالوا ما هاتنا ننان سديده د پنیه ابوهرهره ابوهرهره به داله شو کس نیو او دغه دلیل دلی دلی چې فاروق اعظم رضی الله عنه عالم الغیب نه دی ویمه اور قلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دواړو په پړنی مبارکې در رسول الله صلى الله عليه وسلم دي باثنی بهما با زیرا لګلم دې دواړو سره چې ملقیتو چې له چار سره ملاوشم او هغه گواہی کئ چې لا الا الله مستيقنا بها قلبه او هغه په زړه کې پدیبان یقین کئ نذبا بشرتوه بالجننه زبو ورته د جنت زیره ور زیر کوم عمر رضی الله عنه ورته زو افش شیل الله حبیب تلار نا ابو هرره رضی الله انو حضور کله الله حبیب راله گله او بشاره تو زیر اور سراو نانات مې ورته داتې فزور اب عمر و بینا سدیهیا داسه ماته دیکون تیرا کتمندی سینو کې فخررت لیستی نزد اغید و جندا سی وګرزیدم است مقعد توید ناس دې دی ته وای تاسو شاته طرف له اغید و جنو وګرزیدم فقال ارجع یا با هريره یوافش اودا عمر رضی الله عنه لوی فضیلت دې حدیث پاک کې چې لا دمر لوی فهمایت ورکړو او اي فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترا واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر واپس شو او فاجحشت بالبكاء اجحاش اصل کیس ته وي وي اجحشت بالبكاء وي انسان دیو شنو ويری کیو بل انسان ته فریاد غونته کیو جاړي وي فاجحت بالبكاء او ما شورو کا مبالغه او کوشش میں کولو پجڑا کے جڑل ميو را واپس بل بکائے فریاد او زاری میں کول پجڑا سرا اومر رضی اللہ عنہ را کی بنی عمرو اغم زما پسب سمدس را روانو ما پس راتلو و اذا هو على اثر او دی اثری کی دو لغتو یا فتح دا حمزیدہ یا کسر دا حمزیدہ علی اثری اے ما پسیرات لو دماد قدمونو پسی علی اثری پس ما پسیرہ روانو رسول الله صلی الله علیہ وسلم مالک اے آبا ہو رے را صدی تال رے بو ہو رے را جاڑی اولیو قلت ما ولي قيط وعمر زملاءه منذ عمر رضي الله عنه صرف اخبرته بالذي لمارت خبر ور خدا خبر باستنی بی چتا دلګلم پاوې فزرب بين الصديق يا لزي واهلم پمن نسینو کې ضربتن پدا سي گزار سره قرارت ليستي چې زه شاته طرف لباغي وګرځیدم فقال ارجع ما ته واپسنه ځو واپس را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یا عمر ما حملک علما فالت سشی بای شوی ده پتا راته اوله را شو ده له اوله را واپس او داس ورتول یوی قال عمر رضی الله عنه یا رسول الله بی بی انت اممی ا د الله رسول مور افلار مذرن قربان شا ا با استا باهره رات بن عليك آیا علیګ له تا رضی الله عنه په خپل سرا چ سوق دې ورسره ملاو شي یو غواحي کوي چې الله اله الا الله مستيقنا بها قلبه چې دا غږړه پدي يقين کوي نبشر بهل جنن قالن اب دې اودا شي وکړي نومر رضی الله عنه ورته وایي چې الله حبيب زم خدا سے مشوره را چې فلا تفعل کما مشورتن تا سدا سيونه کوي فيني اخشع يريغم ايتكل الناس عليها خلق بپدی با باندې پروساوې اعتماد کوي او عمل بفريزي فخلهم يعملون نو پرېږي زاسې دې عمل کوي نو الله رسول صلى الله عليه وسلم ورته وی فخلهم زپریګ ادا ګر الله حبيب مشوره متاص احاديث تیر شو معاذ رضی الله عنه ورته وی دې زیر ورکه نو الله حبيب ورته وی لات تبشرهم فيتتکلوا مداد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشورہ وا چې خلک کدی بشارت لو ګوري نو بس کوته صدا کليما وای او بیا نوره اعمال او محنت فریزي وی فخل لهم يعملون پرېګ د دوی دا بشارت دی ورلنو ورکه یې چې عمل کړي مداد الله رسول صلی الله علیه وسلم علی وسلم فرمایل فخل لهم وی دا پرېګ د بغیر د بشارت نه چې عمل کړي رواه مسلم او د حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سور مقاماتو کی دغشان مشوری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تورکڑی ادا پا کار عمل ایترازنو بلکی دایو مشورو او دا ملحم من الله دیتب ایلحامات کی دل اللہ دترفنا وان معادی سحید سنت کے ساتھ این خرشبوحاوٹ مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اتر فروڈ زمانگ دکان قیم اپتا وحیدگل اسلامی کیسٹ سنٹر تراجی ایمانی